Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sebuah berbaginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam. Semoga sematiasa. Allah SWT akan dibahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umroh. Para penziarah, Masjid Nambawi, dan juga para Mukimin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan juga mengampuni dosa kita semua. Hari sekalian, masih kita bersama kitab yang digarang oleh Syedera Ibn Taymiyyah. Yang beliau, juga, beliau beri judul dengan Al-aqidah al-wasiqiyah Dan sampai kita Pada penjelasan Doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW Yaitu Allahumma Rabbassama wa tisabai Wa rabbal ashir al-azim Sampai akhir al hadis Dan setelah itu Kita lanjutkan dengan Ucapan beliau Wa qawlihi dan juga sabda Nabi SAW. Lama Rafa'ah ashabu aswatuh berdzikir. Dan ucapan beliau SAW. Ketika para sahabat beliau mengangkat suara-suara mereka dengan dikir Artinya mereka mengeraskan suaranya ketika berdzikir. Disebutkan di dalam semua. Riwayat, puasanya mereka mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah Dengan suara yang keras Dan ini terjadi ketika perjalanan mereka menuju ke Khaybar Perjalanan mereka menuju ke Khaybar Khaybar ini adalah sebuah kota Yang letaknya kurang lebih 200 km ke arah utara dari kota Medina Di dalam perjalanan mereka mengeraskan suara mereka yang mengeraskan likir mereka kepada Allah Azza wa Jal Mengatakan atau membaca likir Allah Akbar La ilaha illallah dengan suara yang keras Maka Nabi Alaihi Wasallam Ketika melihat para sahabat yang mengeraskan suara ketika berlikir Beliau berkata kepada mereka dan mengatakan Ayyuhannas Irba'u ala anfusikum Fa inqum la tada'una asma waladzaiman, inna ma tada'una sami'an qariban, inna al-ladina tada'una hu aqrabu ilahadikum min 'unuki rahilatih. Mudhafakun 'alaih. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabat yang tersebut yang memeraskan zikirnya Wahai manusia itu para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam irba'u ala anfusikum nalar kalian berlemah lembut terhadap diri kalian irba'u artinya adalah urfuku. yaitu berlemah lembutlah kalian sayangilah diri-diri kalian irba'u ala anfusikum adalah kalian menyayangi diri kalian fa innakum la taj'una Asam walaqo iban sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang asam. Jadi masa dengan asam adalah yang tuli. Kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli walaqo iban dan bukan berdoa kepada zat yang qoib yang tidak mengerti apa yang kau lakukan. Beliau SAW mengatakan, Wahai manusia, Tidaklah kalian sayangi diri kalian. Artinya jangan, Jangan membuat lelah diri-diri kalian dengan mengeraskan suara. Sayangi diri-diri kalian. Karena sesungguhnya kalian, Tidak sedang berdoa kepada dat yang asam, Yang tidak bisa mendengar. Walau gaibat. Dan kalian juga tidak sedang berdoa kepada dat yang gaib. Dat yang tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Samudian mereka berkata innama ja'aluna samian qariban sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada zat yang Maha mendengar dan juga qariban yang Maha dekat. Ini menunjukkan sifat di antara sifat-sifat Allah, bahasanya Allah adalah as -sama. di antara sifat Allah adalah memiliki pendengaran. Demikian pula al-qurb bahawa Allah Swt adalah dekat dengan hamba-nya, dan ini menunjukkan tentang adab di antara adab-adab berdzikir dan juga berdoa, yaitu kita melirikan suara kita. Karena Allah Swt adalah Dia yang as asamiy, al-qarih. Dialah Allah Swt yang maha mendengar dan dialah yang maha dekat. Sehingga tidak perlu seseorang ia mengkenaskan suaranya dengan maksud supaya Allah mendengar apa yang dia minta. Karena Allah swt adalah asmik, Allah maha mendengar baik suara yang lirih ataupun suara yang lebih keras daripada itu. Maka Allah swt maha mendengar semuanya. Dan petunjuk Nabi saw di sini menunjukkan bahawa yang, yang namanya tikir itu dengan memperendahkan suara kita irba'u ala anfusikun darah kalian menyayangi diri-diri kalian kemudian setelah itu beliau mengatakan innalladhi natada'unahu atruhu ila ahadikum min rahilatihi sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya itu Allah Azza wa Jal itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada ontah hewan tunggangannya Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher ya hewan tugangannya. Jadi menunjukkan bahasanya Allah Swt maha mengetahui dan kurp di sini adalah di dalam ilmu Allah Swt. Jadi Allah Swt maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Maha mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri Lebih mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri Beliau mengatakan sesungguhnya That yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat Kepada salah seorang di antara kalian daripada leher hewan tunggangannya Jadi menunjukkan bagaimana ilmu Allah yang luas Dan bahasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan dia beristiwa di atas arsnya. Maha tinggi. Dialah Al-Aliyul A'la. Dialah adalah Al-Dhahir dia Al yang maha tinggi. Tetapi Allah SWT juga maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sehingga dia antara nama Allah adalah Al-Dhahir Al-Batid. Al-Dhahir artinya adalah yang maha tinggi. Dan yang dimaksud dengan al batin adalah yang maha mengetahui. Dialah yang yang sangat mengetahui bahawa tinggi umur. Yang sangat mengetahui perkara-perkara yang mendalam. Jadi Allah SWT maha tinggi dan dia maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Mutafakai, hadis ini sahih diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis yang sahih ini menunjukkan kepada kita. Yang pertama tentang adab yang kita di dalam berzikir dan juga berdoa. Kemudian yang kedua menunjukkan bahasanya Allah di antara namanya adalah as-sami' ah. dan di antara namanya adalah al qarib as-sami' ah artinya adalah maha mendengar ya dan mengandung sifat as-samaw, ah, yaitu pendengaran. al qarib artinya adalah menghadapkan, mengandung sifat al-qur. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang yang sahih ini. Baik. Kemudian setelahnya, beliau membawakan hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qawlihi SAW dan juga sabda Nabi SAW, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al badri لا تغامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبو على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا متفق عليه رياس الله وآل سلمه mengatakan sesungguhnya kalian innaqum sesungguhnya kalian ini maksud kalian di sini adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kalian, yaitu orang-orang yang beriman Satarawna rabbakum Kalian akan melihat Rabb kalian di sini adalah artinya akah Kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu di mana? Di jannah, di dalam surga Lilladina ahsanul husna wa ziyadah Allah SWT mengatakan di dalam sebuah ayat Bagi orang-orang yang ihsan Yaitu orang-orang yang ahsan, yang mereka memperbaiki amal-amalnya, memperbaiki ibadahnya. Baik yang zahir maupun yang batin. <Sessizid noise> Lilladzina ahsanul husna bagi mereka al-husna. Yaitu jannah, surga. Waziyadah dan mereka juga akan mendapatkan tambahan. Jadi masa dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah SWT. Sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi saw di dalam sebuah hadis beliau saw mengatakan, "Iza dahla ahlu jannah al jannah? Jannat, Yakul Allah tabarok wa taala. Apabila penduduk surga sudah masuk semuanya ke dalam surga, apabila penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, maka Allah swt akan berfirman, 'Turi dula she'yan azidukum alaih.' Maukah kalian aku tambah sesuatu Yaitu ditambah ni'mat Maukah kalian aku tambah nikmat atas kalian Maka ahlul jannah ya para penduduk surga mereka mengatakan Ya Rabbana Alam tubayyid wujuhana Watudakhilna al jannah Watudjina minanna Wahai Rabb kami Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan telah memasukkan kami ke dalam surga Dan menyelamatkan kami dari neraka Mereka sudah merasa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa Ya sudah dimasukkan ke dalam surga Dan selamat dari neraka setelah melalui perjalanan yang panjang Kemudian Allah SWT Yaqshiful hijab Allah membuka hijabnya Kemudian setelah itu ya mereka melihat wajah Allah SWT dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Fama udhu syai'an ahabba ilaihim min an-nazar ila rabbihim azza yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan maka mereka yaitu penduduk surga tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai yang lebih mereka senangi yang lebih mereka berbahagia dengannya daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika mereka melihat wajah Allah, maka mereka merasakan yang bahwasannya kenikmatan yang di, di dalam surga yang mereka rasakan, ini lebih ya, lebih rendah daripada kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Dan bahwasannya, melihat wajah Allah SWT, itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga yang sudah mereka rasakan. Kemudian setelah itu, beliau s.a.w. membaca ayat ini, لِلَّا لِنَا أَخْسَنُ الْحُسْنَى Waziyadah Sesungguhnya Bagi orang-orang yang berbuat baik Maka mereka akan mendapatkan surga Dan mereka akan mendapatkan tambahan Jadi tambahan di sini maksudnya apa? Melihat wajah Allah SWT Di dalam hadis ini menguatkan hadis tersebut Innakum sadarawunarabbakum Sesungguhnya kalian Akan melihat Rabb kalian Itu dengan mata kalian Dengan mata kalian dalam sebuah negara boleh mengatakan satrung rabbakum kurniaan, ya, itu dengan mata kalian, sungguh-sungguh dengan mata kalian. Kemudian boleh mengatakan, kama taruna alqamar lil al badri sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Ada yang belum pernah melihat bulan purnama? Semuanya sudah pernah melihat. Demikian, sebagaimana kita sudah melihat. Bulan, maka kita akan melihat Allah Azza Wajalla. Semua orang yang beriman yang masuk ke dalam surga maka telah akan melihat Allah Swt. Inna kum satarul robbum kama tarul al qamarah, Lailatul Qadr. Sebagaimana kalian melihat malam yang melihat bulan pada malam bulan purnama. Yaitu benar-benar akan melihat wajah Allah Swt. Dan penyerupaan di sini, bukan penyerupaan bulan atau penyerupaan wajah Allah dengan bulan, bukan. Tetapi penyerupaan di sini adalah ru'yahnya. Yaitu bahasanya kita akan melihat Allah, sebagaimana kita melihat bulan. Jadi tajbih di sini bukan tajbih al-mar'i bil-mar'i, ya bukan menyerupakan sesuatu yang dilihat dengan yang dilihat, maksudnya adalah bukan menyerupakan wajah Allah dengan dengan bulan bukan, tetapi adalah tasbih ruia biruia, penyirupaan ruia, iaitu melihat dengan melihat. Artinya sebagaimana kita melihat alqamar, ia melihat bulan, maka demikian pula kita akan melihat Allah Azza Wajalla. Sungguh-sungguh kita akan melihat wajah Allah Swt. Kemudian beliau mengatakan la tuhmu la tuhmu Kalian tidak akan saling mendolimi. Ketika melihat Allah, yaitu Allah di sini dari kata noim. Jadi masa dengan noim adalah anjor atau al dul melima. Akhirnya di sini beliau sawallahu menyifatkan untuk kita bagaimana kita kelak melihat wajah Allah, yaitu kita melihat wajah Allah swt dan kita tidak mendolimi satu dengan yang lain. Berbeda dengan yang di dunia yang ketika kita melihat sesuatu yang berdesak-desakan. Ya terkadang kita mendolimi satu dengan yang lain Menyikut kanan, menyikut kiri, mengambil yang tempat orang lain Tetapi ketika kelak ahlul jannah Yang mereka ia ya, diberikan kelimatan oleh Allah SWT dengan melihat wajah Allah Maka mereka kelak akan melihat wajah Allah tanpa mendolimi satu dengan yang lain Masing-masing melihat Allah di tempatnya Masing-masing melihat Allah di tempatnya Di dalam Uh, ada yang membaca, ya, ada yang membaca bukan la tawamunan tetapi la tawamunan. Maknanya adalah tidak saling mendesak satu dengan yang lain. Ia ya, tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Dan ini menunjukkan bagaimana ya, sifat orang-orang ya, yang beriman gelap ketika mereka melihat wajah Allah SWT, mereka tidak menolimi satu dengan yang lain. Dan juga tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain masing-masing melihat Allah di tempatnya yang sebagaimana ketika kita melihat bulan ada yang pernah berdesak-desakan ketika melihat bulan enggak jadi masing-masing melihat bulan dari tempatnya baik kemudian setelah itu beliau saw. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan faini stata'atun Allahu tughluhu ala salatin qabla zuroi al wa qabla zurobiha fa'falu Maka, kata beliau, apabila kalian mampu tidak dikalahkan atas sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, maka tidaklah kalian lakukan. Maksudnya bagaimana? Apabila kalian mampu untuk tidak ketinggalan sholat subuh dan sholat asar. Al-Natu gulamu ala sholatin qobla tunuh isyams. Sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat apa? Sholat subuh. Waktu malam urubiah dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat sholat asar. Karena dua sholat ini adalah termasuk sholat yang paling agil dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya malaikat ini berkumpul pada dua waktu sholat ini, Itu sholat subuh dengan sholat asar. Dalam sebuah hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tahafuduna fikum malaikatun bil lail wa ya salim bergantian ya diantara kalian malaikat yang yang bertugas di siang hari dengan malaikat yang bertugas di malam hari jadi mereka bertemu pada waktu salat subuh dengan salat salat asar mereka itu beliau katakan barang siapa di antara kalian ya barang siapa di antara kalian yang mampu tidak ketinggalan salat subuh dan salat asar itu salat berjamaah. Ya salat berjamaah di masjid. Ya dan, dan ini adalah menunjukkan keutamaan Yang menjaga salat berjamaah ya khususnya salat subuh dengan salat salat asar. Kalau kalian mampu ya tidak ketinggalan ya salat berjamaah salat subuh dengan salat asar maka hendaklah kalian lakukan. Ya dan ini menunjukkan tentang keutamaan yang melakukan solat asar dan solat subuh secara berjamaah di masjid dan balasannya bagi orang yang bisa menjaganya adalah akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tafakkan aleih. Adz ini diriwatkan oleh bukhari dan tabi Muslim. Ya diantara fakta yang yang bisa kita ambil bahawa orang-orang yang beriman kelak di dalam surga akan melihat wajah Allah Azza Wajalla. Ya, ia akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Ru'iyatullah Tentang melihat Allah telah di akhir kiamat Ini adalah hadis yang mutawatir Yang hadis yang mutawatir Lebihkan pula ayat yang berkaitan dengan Ru'iyatullah ini Ada beberapa ayat Yang antaranya adalah ayat yang tadi kita sampaikan Kemudian juga firman Allah Wujuhu yawma'idhin Haziran ila Rabbiha naziran ya, Wajah-wajah pada hari tersebut dalam keadaan mereka berseri-seri dalam keadaan bergembira ila rabbihadhirah mereka dalam keadaan memandang wajah Allah azza wajalla ya pada hari tersebut wajah-wajah dalam keadaan berseri-seri ya ini sebabnya adalah Karena mereka melihat wajah Allah azza wajalla dan al-imam syafi'i rahmallahu yang ketiga beliau menafsirkan firman Allah kala innahur ar rabbihim yawma lamahjubun kalla innahum arrabihim yawma'idin lamahjubun surat apa itu? surat apa? al-munafittah surat al-mutafifin surat al-mutafifin kalla innahum arrabihim yawma'idin lamahjubun sekali-kali tidak sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir pada hari itu lamahjubun mereka dihalangi dari Rabnya mereka dihalangi dari dari rohnya. Itu dihalangi dari melihat Allah. Al-Imamu Syafi'i rahmatullah ketiga yang menafsirkan ayat ini beliau mengatakan dari sini diketahui bahwasannya orang-orang yang beriman melihat Allah. Karena orang-orang kafir dilabarkan mereka tidak bisa melihat Allah SWT. Ini adalah balasan bagi mereka. Adapun orang-orang beriman maka mereka melihat Allah. yang beliau mengatakan, dari sini, ya ketika Allah SWT menjadikan orang-orang kafir, tidak bisa melihat Allah di hari kiamat, menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman, telah akan melihat Allah SWT. Dan setelah itu, beliau mengatakan, إلى أمثال hadis الأحادث التي يخبر فيها Rasulullah SAW عن ربه بما يخبر به. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan yang semisal dengan hadis-hadis ini karena beliau sebelumnya menyebutkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala beliau mengatakan yang setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut hilah amthalih hilah hadith dan hadis-hadis yang semisalnya dan ini menunjukkan Maksudnya tidak semua hadis tentang sifat beliau sebutkan di dalam kitab ini. Ya, beliau hanya menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tentang sifat. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan dan hadis-hadis yang semisalnya, Allati yukbiru fiha Rasulullah Sallallahu s.a.w. Di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis tersebut, Mengabarkan tentang an-rabbihi, tentang Allah. Yaitu tentang sifat-sifat Allah, Bima yukhbar yukhbirubihi dengan apa yang beliau kabarkan Jadi ini menunjukkan bahwasannya tidak semua hadis disebutkan oleh pengarang yang di dalam kitab ini Dan e, semuanya kalau itu adalah hadis yang sahih dari Nabi SAW maka harus kita imani Dan harus kita yakini Dan apa yang beliau kabarkan tentang sifat-sifat Allah azza wajalla harus kita imani sebagaimana datangnya tanpa kita menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fa innal firqatan najiyah ahlussunnah wal jamaah yu'minuuna bi dzalik maka sesungguhnya al firqatan najiyah kelompok yang selamat ahlussunnah wal jamaah yang mereka adalah ahlussunnah wal jamaah sudah kita terangkan, ya kenapa ahl sunnah wal jamaah dinamakan dengan al-firqatan najiyah Ya kelompok yang selamat Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan akan berpecah belahnya umat beliau Ya beliau SAW mengatakan Satafkari'u umati ala thalatin wa sabaina firqah Akan berpecah belah umat itu menjadi 73 golongan Kulluha finnari, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya, yaitu 73 golongan tersebut akan masuk ke dalam neraka illa wahidah kecuali satu. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di sana ada satu golongan yang selamat. Itu selamat dari perpecahan dan selamat dari neraka Allah Azza Wajalla. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu yaitu satu yang yang selamat. Kemudian para sahabat atau bertanya kepada Nabi saw. Kalu mana dia ya Rasulullah? Mereka bertanya wahai Rasulullah siapa golongan yang selamat ini? Ia mereka ingin ia termasuk ia menjadi golongan yang selamat ini. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi saw. Jadi dalam pertanyaan yang bermanfaat bagi diri mereka dan juga diri kita semuanya, ya mereka mengatakan ya Rasulullah wan, ya ya Rasulullah siapakah golongan yang selamat ini? Tampakkan kepada kami, ajarkan kepada kami sifat-sifat mereka, sehingga kami bisa bersifat dengan sifat-sifat mereka dan kami termasuk golongan yang selamat tersebut yang tidak berpecah belah, yaitu tidak menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka dikabarkan adalah golongan yang yang selamat. Kemudian belas Allah Alaihi Wasallam katakan, Mangga dahalami lima anak leihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas sunnahku dan juga sunnah para sahabatku. Artinya mereka lah orang yang memiliki sifat ini. Itu orang yang masih senantiasa berpegang di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak menyimpang dari jalan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mereka mengikuti para sahabat Rasulullah Anhun dan tidak menyimpang dari jalan para sahabat Rasulullah. Ini menunjukkan bahasanya orang yang memecah belah dirinya atau memecah belah agamanya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mereka menyimpang dari sunnah para sahabat Rasulullah. Dia meninggalkan hadiyu sahabat yang meninggalkan petunjuk para sahabat r.a.w. di dalam beradamah. Padahal para sahabat r.a.w. Ia ya, mereka lah yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Diputih oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan mengakhirkan r.a.w. Allah merita'i mereka dan mereka berita kepada Allah s.w.t. Tentunya Allah merita'i ilmu dan juga amalan mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas qarni thumma alladziina yalunhum thumma alladziina yalunhum sebaik-baik generasi adalah orang yang hidup di zamanku. Itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik apanya? Apakah hartanya? Bukan. Yang mereka adalah sebaik-baik manusia di dalam ilmu dan juga amalannya. Di dalam ilmu merekalah yang paling dalam ilmunya. Demikian pula di dalam beramal mereka adalah orang yang paling baik amalannya. Ya, mereka adalah orang yang paling baik amalannya. Ini menunjukkan ya keutamaan para sahabat radhiyallahu Ya, sehingga di dalam Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Perpecahan umat ini yang beliau mengabarkan bahwasanya orang yang selamat adalah orang yang tetap berpegang teguh dengan sunnah rasulullah saw dengan sunnah para sahabat rasulullah. Iaitu di dalam memahami dalil, di dalam memahami al-quran dan juga mengamalkan hadis rasulullah saw maka hendaklah kita kembali kepada pemahaman para sahabat rasulullah. Para ulama menjelaskan, ...ya kenapa para sahabat rasulullah pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling baik dan paling bagus di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW di antaranya yang pertama karena mereka adalah ahlul lughah mereka adalah ahli bahasa yaitu bahasa Arab Ini para sahabat radil anhum mereka adalah ahli bahasa jadi untuk mengenal dan memahami Al-Quran demikian kula hadis Nabi SAW dan Tentunya mereka lebih paham daripada orang lain Orang yang tidak bicara dengan bahasa Arab Kita misalnya Yang dalam kehidupan Islam Dan kita adalah orang Jawa Tentunya orang Jawa Lebih mengenal tentang bahasa mereka daripada orang lain Ya orang Jawa Ya ada istilah Kalau e, kamu dalam bahasa Jawa Ini bisa yang jenengan Atau koe atau sampe Dan ini masing-masing ada penggunaannya. Ya masing-masing ada penggunaannya. Ya dan mereka lebih paham tentang penggunaan bahasa tersebut daripada daripada selain orang Jawa. Ya bisa menempatkan kalau koe ini untuk ketika berbicara dengan orang yang sebaya atau orang yang lebih muda. Kalau jenengan maka yang lebih tua atau menghormati orang lain. Ini mereka lebih paham daripada selain orang Orang Jawa. Demikian pula, para sahabat عنهم, kaum muhajirin dan juga Ansar. Mereka adalah ahlulullah. Mereka adalah ahli bahasa Arab. Dan memang itu adalah bahasa mereka. Jadi mereka lebih memahami Tentang Al-Quran dan hadis Daripada orang lain. Kemudian yang kedua, Mereka para sahabat عنهم, Langsung melihat bagaimana Turunnya Al-Quran. Dan bagaimana keluar hadit-hadit Nabi SAW dari beliau Terjadi sebuah kejadian Kemudian berlain. mereka sung merasakan dan melihat turunnya yang tersebut Apa sebabnya mereka lebih tahu Demikian pula ketika Nabi SAW mengucapkan sabdanya Mereka para sahabat juga mengenal dan lebih mengetahui daripada kita tentang sebab wurud, tentang sebab adanya hadis tersebut. Dan orang yang demikian tentunya lebih memahami hadis dan juga ayat daripada selain selain mereka, daripada orang yang datang setelah setelah mereka. Kemudian yang ketiga, mereka para sahabat radhiyallahu anhu, di kontrol pemahamannya. Apabila mereka sampai keliru dan salah di dalam memahami Al-Qur'an atau memahami ayat di dalam Al-Qur'an, atau memahami hadis Nabi SAW, maka di sana akan datang tenduran. Di sana akan datang tenduran. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika belum memahami firman Allah Azza wajalla Jal, Al-ladhi na'aman mu'alam yalbisu imanahum midhulmin ula'ika lahumul amnu wa muhtadud Iaitu orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri Keimanannya dengan kezoliman Maka mereka akan Mendapatkan keamanan Dan mereka akan, merekalah orang-orang Yang mendapatkan petunjuk Jadi yang akan mendapatkan keamanan Dan mereka adalah orang-orang Yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang Beriman dan tidak mencampuri Keimanannya dengan Kezoliman, ini yang dipahami Oleh Abu Bakar Siddiq. Yang berarti siapa di antara kita Yang akan mendapatkan keamanan dan siapa di antara kita yang akan mendapatkan petunjuk karena masing-masing dari kita tentunya pernah berbuat dolim. Dolim kepada dirinya maupun kepada orang lain. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya zulm di sini, kezaliman di sini bukan bukan yang dimaksud dan dipahami oleh Abu Bakar. Kaliah tabii yang dimaksud dengan zulm di sini, kezaliman di sini adalah syirik. Yang dimaksud dengan ketaliman di sini adalah syirik, orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan mereka lah orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya, kemudian Nabi SAW menjelaskan ya, bukankah engkau telah membaca ucapan Luqman kepada putranya ketika dia mengatakan inna syirka La dhulmun a'zim Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang besar Berarti syirik ini adalah sebuah kezoliman Ini adalah kezoliman yang paling besar Karena dia mendolimi siapa? Mendolimi Allah Dia menjadikan sekutu bagi Allah Ini adalah kezoliman bagi Allah SWT Yang seorang hamba mendolimi Allah SWT Zat yang telah menciptakannya Memberikan rezeki kepadanya Mengatur alam semesta yang harusnya hamba tersebut hanya mengisahkan Allah di dalam ibadah tetapi ternyata dia menyerankan ibadah kepada selain, selain Allah maka ini adalah kezolimah para s.a.w. ketika mereka salah di dalam memahami dalil maka akan segera datang apa? teguran. ya oleh karena itu kalau kita ingin selamat di dalam agama kita ya di dalam memahami Al-Quran dan demikian pula hadith maka anda kita kembali kepada pemahaman siapa? Pemahaman sahabat radhi'l-anam Dan Alhamdulillah Ucapan para sahabat Tafsir para sahabat radhi'l-anam Telah ditulis oleh para ulama. Kita bisa kembali kepada Buku-buku tafsir Seperti tafsir Al-Tawmari Beliau rahimahullah menyebutkan Di sana ya ucapan para sahabat Demikian pula para tabi'in Yang mereka belajar dari para Sahabat radhi'l-anam bagaimana tafsir ayat ini ya, Jadi kalau kita ingin Selamat di dalam adama kita Kembali yang dalam memahami Al-Quran dan Hadis Kepada pemahaman para sahabat radiyallahu anhum Mereka lah Al-firqatun najiyah Mereka adalah golongan yang selamat Ya fa Fa'innal firqatan najiyah Maka sesungguhnya golongan yang selamat Yang mereka berpegang dengan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan juga dengan sunnah sahabat radiyallahu anhum Ahlas sunnati wal jama'ah Nama lainnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaahnya adalah nama lain dari al-Furqatan Najiyah. Ya kadang mereka dinamakan dengan al-Furqatan Najiyah, terkadang dinamakan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa dinamakan demikian? Ahlu Sunnah artinya adalah ahli di dalam Sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan ahli ya di dalam bahasa Arab adalah orang yang paling dekat. Ya. Ahlul Rajul Maksudnya adalah orang yang paling dekat Dengan laki-laki tersebut Siapa? Istrinya, anak-anaknya makanya adalah Ahlul Rajul Ini adalah keluarga yang ahlinya Laki-laki tersebut nah, di, di, di, di dalam bahasa kita ada dikenal ahli kedokteran Ya ahli fisika Kenapa dinamakan dengan ahli? Karena dia sangat dekat dengan ilmu tersebut Lebih dekat daripada yang lain Yang dia geluti Senantiasa adalah ilmu tersebut tahu kaidah kaidahnya tahu ilmunya baik yang sulit maupun yang yang mudah dia tahu tentang ilmu tersebut sehingga dia dinamakan dengan ahli mereka namanya atau lainnya adalah ahle sunnah mereka adalah ahli sunnah yaitu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat dengan sunnah Rasul dan mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini. Wal jama'ah dan mereka juga ahlil jama'ah. Ini masuk dengan jama'ah, di sini adalah jama'ahnya para sahabat r.a. Artinya mereka berpegang teguh dengan sunnah, dan mereka ahlul jama'ah, yaitu berpegang dengan jama'ahnya para sahabat. Jama'ah para sahabat, tentunya imamnya adalah siapa? Rasulullah s.a.w. Artinya mereka tidak berpisah, dan tidak memisahkan diri dari para sahabat r.a. Senantiasa berjalan di belakang para sahabat Kalau mereka mengamalkan Mereka amalkan Kalau mereka tidak mengamalkan Maka mereka tidak mengamalkan Karena para sahabat yang lebih tahu tentang Quran dan juga Hadis. Kalau mereka berjalan, mereka berjalan Kalau mereka berhenti, maka mereka berhenti Kalau para sahabat berbicara Mereka berbicara Kalau mereka diam dari sesuatu Maka mereka juga Maka mereka juga diam Sehingga mereka dinamakan dengan ahlus sunnah Wal jamaah Mereka adalah orang yang paling dekat dengan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa Dan mereka adalah ahlul jamaah Kemudian boleh mengatakan Yuminuna bidhalik Ahlul sunnah wal jamaah Mereka beriman dengan semua itu Itu beriman dengan Al-Quran Beriman dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kama yuminuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih Sebagaimana al mereka beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al Quran. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dengan hadis. Demikian pula mereka beriman dengan Al Quran yang di, di dalamnya Allah swt mengabarkan tentang sifat-sifatnya. Min <muluk> ghairi taqrifin wa taqtilin, wamin ghairi taqifin wa taqtil. Mereka beriman dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam Al Quran. Demi kerana dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, min ghairi tahrih tanpa mereka merubah, tanpa mereka menyimpangkan, baik menyimpangkan lawatnya maupun maknanya. Ini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah beriman dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang pertama min ghairi tahrih tanpa mereka merubah. Yang pertama adalah tanpa mereka merubah. Merubah di sini bisa merubah lafad. Ahlu sunnah pantang untuk merubah lafad ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyimpang. Ya, ketika mereka yang membaca firman Allah, وَكَلَّمُ اللَّهُ Musa Taklima, Ya, yang harusnya dibaca, وَكَلَّمُ اللَّهُ Mereka rubah dengan mengapa baca, وَكَلَّمُ اللَّهُ ini adalah merubah harapan di dalam Al-Quran. Ini tidak Harusnya dia merubah soalnya dalam Musa taklimat, yang artinya dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Berarti yang berbicara di sini siapa? Allah. Allah berbicara kepada Musa taklimat dengan sebenar-benar pembicaraan. Berarti di dalamnya ada penetapan sifat kalab bagi Allah. Allah berbicara dengan siapa yang dia hendaki. Nah, orang yang menyimpang, yang mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima artinya Musa berbicara kepada Allah yang mereka ingin menafikan ingin menolak sifat kalam bagi Allah sehingga mereka merubah Al-Qur'an dengan membaca wa kallamallaha Musa taklima Musa yang berbicara kepada kepada Allah dan ini adalah dinamakan dengan tahrif lafzi yang merubah lafaznya dan ini di dalam di dalam agama Israil Demikian pula terkadang tahrid di sini, perubahan di sini bisa merubah maknanya. Yang makna di dalam bahasa Arab yang sudah ma'ruf dan sudah diketahui oleh para oh, oh, oh, semua orang yang mengenal bahasa Arab, yang sudah ma'ruf maknanya, kemudian dia rubah menjadi makna yang lain yang tidak sahih. Seperti misalnya merubah makna istawa di dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa dirubah dengan istaula Istawa dirubah dengan apa? Istawulah. Dan ini maknanya lain. Allah mengatakan, Ar-Rahmanu al arsh istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah, beristiwa di atas arsh. Dan istawa di secara bahasa, ya di secara Arab, ini adalah ala wartafa'ah wa sa'idah wa istafa'ah. Ya, meninggi. Artinya adalah meninggi. Allah istawa di atas arsh. Dan makna istawa adalah ala wartafa'ah, yaitu meninggi. Ada sebagian orang ketika mendengar ayat seperti ini, dia ingin mentakwil. Yang mentakwil dia itu merubah maknanya. Dia mengatakan maknanya bukan ala wartafah, tetapi maknanya adalah ista'ula. Dirubah maknanya dari makna yang benar menjadi makna yang tidak benar. Dan ista'ula ini maknanya lain dengan ista'wa. Karena ista'ula di dalam bahasa Arab ini digunakan Ya untuk menunjukkan bahwasanya seseorang sebelumnya belum menguasai, kemudian setelah itu menguasai maka ini dinamakan dengan ista'ula. Misalnya ada orang yang ia menyerang negara yang lain, ia menyerang negara yang lain yang sebelumnya negara tersebut bukan kekuasaannya. Kemudian diserang, setelah itu negara tersebut kalah dan dikuasai maka orang mereka mengatakan sipulan ista'ula ala ala Alahadil mantikah yang Fulan telah menguasai daerah ini. Ini mereka menggunakan kata apa ista'ula atau istawa? Ista'ula, yaitu sebelumnya tidak menguasai, setelah itu apa? Dikuasai. Benarkah? Ya, makna tersebut bagi Allah swt. Ya, kemudian seorang menafsirkan istawa dengan ista'ula. Berarti Allah sebelumnya tidak berkuasa, setelah itu Allah berkuasa. Dan ini adalah makna yang batin. Makna yang jelas-jelas salah. Dan ini dinamakan dengan tahrif maknawi. Berarti dia mengubah secara maknanya. Yang merubah makna yang benar menjadi menjadi makna yang yang tidak benar. Ini tidak boleh. Mekan itu boleh mengatakan min ghairi tahrif. Tidak boleh mentahrif. Tidak boleh menyimpangkan lafad dan juga maknanya. Wala ta'qilin. Demikian pula tidak boleh menta'qilin. Ini masa dengan mentakdir adalah menolak Ya menolak atau menafikan Ya seperti misalnya Allah SWT mengabarkan bahwasanya Allah beristawa di atas ars Kemudian dia menolak, dia mengatakan Allah tidak beristiwa Allah tidak beristiwa, berarti dia menolak apa? Menolak sifat Allah Yang sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran Ya Allah mengabarkan di dalam Al-Quran Apakah kalian merasa aman Terhadap zat yang berada di atas Berarti Allah berada di mana? Berada di atas Kemudian datang seseorang dan mengatakan Allah tidak berada di atas Tapi Allah berada di mana-mana di Berarti dia telah menolak hadis Atau menolak ayat Allah SWT Ini dinamakan dengan ta'adir yang dinamakan dengan ta'ad, dia telah melolak, menafikan. Dan ini juga tidak boleh. Yang kewajiban seorang yang beriman adalah beriman dengan apa yang datang dari Allah SWT di dalam Al-Quran maupun yang datang dari Rasulullah SAW di dalam hadis. Baik masalah aqidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan lain-lain. Kemudian setelah itu boleh mengatakan, وَمِنْ غَيْلِ تَكِيِّفٍ وَلَا تَعْفِيرٍ Demikian pula mereka beriman dengan ayat-ayat tersebut Dan beriman dengan hadis-hadis tersebut yang berkaitan dengan sifat Min khairi takyif Tanpa membagimanakan Dia mengatakan bahasanya sifat Allah seperti ini Ini namanya takyif Yaitu membagimanakan sifat Allah Dan ini juga tidak boleh Dari mana dia tahu bahasanya sifat Allah demikian Apakah dia Dikabarkan oleh Allah? Tentunya tidak. Apakah Rasulullah SAW mengabarkan mana dalilnya? Ini tidak lain kecuali ucapan tanpa ilmu. Minhui ri takif tanpa membagi ya sifat Allah dengan mengatakan rasanya sifat Allah adalah seperti ini. Wain ghairi walatamfin demikian pula tidak mentamfin, Yaitu tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti mengatakan sifat Allah seperti sifat Sifula, ya atau istiwanya Allah seperti istiwaknya Sifula. Berarti dia sudah mentersbih, dia sudah mentamfid. Dan ini juga termasuk Al-Kaul Allah miroydi'an. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dari mana dia bisa mengetahui bahasanya sifat Allah demikian dan demikian atau sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Dan Allah telah mengatakan Lesakan itu Sheikh. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan, "Halalamulahusamiyah". Apakah Engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Dan Allah mengatakan, "Walam yakunlahu kufuan ahaad". Tidak ada yang serupa yang sebrani dengan Allah Azza Wajalla. Kalau bagaimana seorang datang, kemudian dia membaca ayat ini atau membaca hadis tentang sifat, kemudian dia mengatakan bahasanya sifat Allah ini adalah sama dengan sifat. Istiwa Allah sama dengan istiwa Sifulan, ini namanya tashbih Menyerupakan Allah dengan makhluk Dan Nu'ayn Ibn Muhammad, Syekh dari Imam Al-Bukhari boleh mengatakan Man syabbah Allah Bi khalqihi faqad kafar Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Maka sungguh dia telah kafir Ya, sungguh dia telah Kafir, ia keluar dari agama Islam Mengatakan bahasanya ilmu Allah Sama dengan ilmu makhluk atau mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk Atau istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk Maka ini keluar dari agama Islam Man syabbah Allah bi khalqihi faqad kafar Barang siapa yang menyerupakan Allah Yang baik datnya atau sifatnya dengan makhluknya Maka semua dia telah setelah keluar dari agama Islam ya, Jadi kita menetapkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Dan tidak boleh kita tentasbih yang tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk tetapi kita katakan sifat tersebut tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah dan dengan kebesaran Allah dan tidak sama dengan uh, sifat makhluknya ini adalah keyakinan siapa tadi ahlus sunah wal jamaah ini adalah keyakinan al firqatul najiyah golongan yang selamat inilah keyakinan Rasulullah S.A.W dan juga keyakinan para sahabat Kalau kita ingin selamat ya Dan termasuk di dalam golongan tersebut Yang digabarkan oleh Nabi SAW Selamat dari perpecahan Dan selamat dari terhadap Maka dalam kita Berakidah dengan akidah Al-firqatan najiyah Golongan yang selamat Yang memiliki nama lain Ahlu sunnah wal jama'ah Dan itu boleh mengatakan Balhum al-wasadu Fi firakil ummah Kama annal ummata al wasadu fil umam Bahkan mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, Mereka adalah al-wasadu Mereka adalah pertengahan Ya mereka adalah orang yang ada di tengah Pertengahan Jadi, maksud dengan al-wasadu Adalah orang yang di tengah Dan dia adalah orang yang terbaik Ya ahlu sunnah Mereka adalah orang yang di tengah Fi firakil ummah Di antara aliran-aliran Di dalam umat ini Yang beliau menjelaskan bahwasanya ahlu sunnah Wal jamaah Kalau dilihat Maka mereka biasa di tengah yang di antara sekian banyak aliran Dan ini akan diterangkan oleh beliau setelahnya Insya Allah kita lanjutkan besok Yang tentang menjelaskannya bagaimana Ahlu sunnah wal jamaah Mereka berada di tengah Di antara aliran-aliran tersebut Kama annal ummatah yalwasatu fil uman Sebagaimana umat, yaitu umat Islam ini Mereka berada di tengah di antara umat-umat yang lain Jadi ahlu sunnah wal jamaah Dibandingkan aliran-aliran yang lain yang masih berada Islam Itu mereka berada di mana? Di tengah Sebagaimana kita, umat Islam semuanya Ini mereka di tengah dibandingkan umat-umat kafir ia ya, mereka berada di tengah dibandingkan umat-umat kafir daripada manusia yang lain yang kafir kepada Allah Azza Wajalla. Ya dan e, di antara contohnya misalnya, ya e, umat Islam mereka berada di tengah antara orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ya di dalam masalah keyakinan Nabi Isa Alaihissalam. Perhatikan mereka berada di tengah antara umat Yahudi dengan di dalam masalah keyakinan Tentang siapa? Nabi Isa alaih salam Orang Yahudi berkeyakinan apa Tentang Nabi Isa? Bahasanya beliau adalah anak Zina Bagaimana seorang wanita Melahirkan dan dia, dia dia tidak punya Suami? Berarti dia adalah Anak zina Anak yang keluar dari hubungan yang gelap Ini diucapkan oleh siapa? Orang-orang Yahudi meredakan Isa dengan Sehinah-hinanya, dan ini kebiasaan mereka tidak menghormati para nabi dan juga rasul. Ada di antara mereka yang difitnah demikian, ada yang dibunuh, ya seperti Yahya dan juga Zakariyah. Ada yang diusahakan untuk dibunuh seperti nabi Isa an-Nisa. Adapun orang Nasrani, ketika mereka melihat ada seorang anak lahir tanpa bapa, ya seorang wanita melahirkan seorang anak tanpa ada di sana siapa? Bapanya, tanpa ada suaminya. Berarti anak ini adalah anak siapa? Anak Allah. Dia mengatakan ini adalah anak Anak Allah. Artinya mensifati Nabi Isa alaihissalam di atas sifat yang sebelumnya, yang seharusnya. Yang seharusnya disifati sebagai seorang manusia, kemudian disifati sebagai sifat Ketuhanan. Sehingga mereka meyakini Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi mereka tafrid. Yang mereka tafrit yaitu menyianyikan haknya Nabi. Ada orang-orang Nasrani mereka mengangkat Nabi Isa. Tetapi di luar batasnya sebagai seorang manusia. Umat Islam berada di tengah-tengah. Apa keyakinan mereka? Nabi Isa adalah seorang Abdullah dan juga Rasul. Beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Mereka meyakini, yaitu umat Islam meyakini bahasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Hamba Allah artinya bukan Tuhan. Hamba Allah artinya bukan Tuhan. Dia adalah seorang hamba yang menyembah kepada Allah. Ini bantahan kepada siapa? Kepada orang Nasrani. Bantahan kepada orang Nasrani. karena mereka mengatakan, mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Umat Islam mengatakan beliau adalah Abdullah Beliau adalah hamba hamba Allah Kemudian mereka mengatakan Dan beliau adalah seorang Rasul Ini bantahan kepada orang Yahudi Ya, karena mereka menghinakan Menghinakan Isa AS Adapun umat Islam Meyakini beliau seorang Rasul Berarti yang namanya Rasul Tidak boleh dihinakan Beliau adalah Rasul yang Yusabda Beliau adalah seorang Rasul yang dibenarkan Putusan Allah Azza Wajalla. Dan memahami keutamaan beliau yang tidak mengatakan bahawa beliau adalah seorang anak zina dan seterusnya beliau adalah seorang rasul, beliau seorang hamba dan beliau adalah seorang seorang rasul. Ini keyakinan umat Islam yang di tengah-tengah antara keyakinan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, oleh kerana itu, ya di dalam Al-Quran di dalam surat Maryam, ya ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, yang diberi syarat oleh Maria yang disuruh bertanya kepada anak ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian Allah menjadikan Nabi Isa yang saat itu masih kecil bisa berbicara. "Qaula ini abdulillah, datani alkitab, wajalani nabiyah." Dia mengatakan, ya, dan dia beliau berucap, dan beliau dalam keadaan masih kecil, mengatakan ini Abdullah, Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Atani al-kitaba Allah telah memberikan kepadamu kitab wa ja'alani dan Allah telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Berarti beliau adalah hamba Allah dan juga nabi. Ini adalah keyakinan ya umat Islam mereka berada di pertengahan antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahlus sunnah wal jamaah mereka juga berada di pertengahan dibandingkan aliran-aliran yang yang lainnya dan insyaallah akan kita lanjutkan. Ya penjelasan ini besok. Oh Sedek, fain sedekah yahdi ila bilr, fain bilr yahdi ila jannah. Tidak ada orang yang tidak sedekah dan tidak berusaha sedekah sehingga dia dianggap oleh Allah sebagai orang yang beriman. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya sedekah yang jujur itu membawa kepada bilr, membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya albir, iaitu kebaikan akan membawa seseorang ke dalam surga. Dan senantiasa seseorang yasduk, senantiasa seseorang jujur. Wajahharul sedeqa dan dia berusaha untuk jujur dalam keadaan apa Ya, hatta yubtba'inda Allah sedeqan sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang sedeq, iaitu orang yang sangat kejujurannya. Jadi menunjukkan tentang keutamaan jujur dalam dalam berbagai keadaan baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bersandai, ya dalam keadaan apapun maka dia berusaha untuk silum. Dan Allah mengatakan Ya ayman la dinaa madutakulillah wakunu ma'asaliti wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian bertawakal kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur. Bukan bersama orang-orang yang dusta. Dan ini dalam berbagai keadaan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan jujur. Ya dan Nabi saw beliau dahulu adalah yang terkadang bercanda bersama sahabatnya. Yang beliau saw terkadang bercanda bersama sahabatnya. Tetapi beliau saw disebutkan dalam hadis beliau bercanda, tetapi beliau tidak pernah. Dusta di dalam candanya Ya datang seorang wanita Yang sudah tua entah Dan beliau mengabarkan ya, Dan wanita ini bertanya apakah Ya saya akan masuk surga Beliau seorang merasa Allah mengabarkan Maksudnya engkau wahai wanita Tidak akan masuk surga Kemudian dia berpaling dan menangis Dan dipanggil oleh Nabi maksudnya adalah Ya orang yang tua seperti ini Ya Ya mereka tidak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tua, karena telah kelak semua akan dijadikan muda oleh Allah Azza wa Wajalla. Jadi beliau bukan berdusta, ia ya, beliau bercanda tetapi tidak berdusta. Ya, ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau di dalam bercanda sekalipun, maka beliau tidak berdusta. Di sana ada hadits yang menunjukkan tentang keutamaan ya, orang yang uh, apa? meninggalkan kadi yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan canda. Dan nah, di sana ada kultapan khusus ya yang kurang lebih maknanya dia mendapatkan ya tempat yang mulia di dalam surga. Itu mantra kan, mantra dan kaliban. Walau miza orang yang meninggalkan e, dusta meskipun dalam keadaan bersanda. Ya, dan ini perlu ya perlu perjuangan. Kalau terbiasa kita e, apa? bercanda dengan berdusta sama teman-teman kita maka ya kita mulai tinggalkan kebiasaan seperti ini ya dan kita berusaha untuk ya memperbaiki canda kita nah sah atau tidak jika seseorang sholat dalam keadaan sujud tapi di dahinya tertutup kufia atau rambutnya dahi tersebut tidak menyentuh langsung di tempat sujud beliau shallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an asjuda ala tujuh anggota aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang ya kemudian beliau menunjuk kepada dahi beliau dan juga e, ujung hidung beliau dan juga dua telapak tangan dan dua e, lutut dan juga e, dua ujung jari kaki ini adalah tujuh anggota badan yang harus menempel ketika dalam keadaan sujud kalau ada salah satu di antara Anggota pada tersebut yang jumlahnya ada tujuh tidak menempel maka tidak sah sujudnya ya dan jadi masalah dengan menempel di sini adalah meletakkan di atas tanah meletakkan di atas tanah dan tidak ada keharusan ya harus menempel kulitnya langsung ke tanah yang penting menempel di mana diletakkan di di tanah. Seperti misalnya antara antara kain. Demikian pula seseorang terkadang sholat dengan kaos kakinya Berarti ada bagasnya antara jari kakinya dengan dengan tangan Ini tidak masalah ya, Jadi saat-saatnya seseorang yang ketika dia e, sujud Kemudian dia, dia memakai kaos tangan atau memakai kaos kaki Maka tidak masalah dan tidak mempengaruhi e, sah atau tidaknya sholat yang dia lakukan Demikian pula apabila dia sujud Ya dan tertutupi dengan apa dengan sorbannya misalnya atau dengan kopinya atau dengan rambutnya tidak masalah ya tidak mempengaruhi eh, sah atau tidaknya sholat yang dia lakukan. Meskipun <CH2> sebagian ulama mengatakan itu makro, ya itu hukumnya makro. Tapi ini eh, demi kampulah tidak sampai membatalkan ya sholat orang tersebut. <tuh> Allahumma <uppa> taala <'lan> Bolehkah saya sholat tahajud dengan 8 rakaat, dua salam? dan ditutup dengan dengar 3 rakaat. Maksudnya mungkin 2 rakaat, 4 rakaat kemudian 3 rakaat. Rasulullah SAW mengatakan wasallam salatul 'aini masdaratna. Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. yang sunnah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW alaihi ya kita melakukan salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu kita melakukan kepada Allah taala Alhamdulillah yang bisa kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.